Hör ni varmt välkomna återigen till försvarsskolan och försvarsskolans studentkår. Jag heter Henrik Karlsson och arbetar till vardags på Folk och försvar i Gamla stan. Jag arbetar i huvudsak med en verksamhet som vi kallar för Ung Säk, ett säkerhetspolitiskt nätverk för unga engagerade. Vår målsättning i det projektet är att försöka knyta till oss en möjlighet eller skapa möjlighet för unga personer som är engagerade i frågor som handlar om fred, frihet och demokrati i ett vitt, ett vitt eh, sammanhang att eh, mötas i event och verksamheter som innehåller tre olika delar. Eh, en del ska vara ett eh, möjlighet att mötas i soci ett socialt sammanhang eller känna andra unga engagerade. En del ska vara att det ska vara kunskapshöjande och den tredje delen i våra ung säkverksamheter ska vara att det också ska vara en möjlighet att bygga sitt professionella nätverk. Att arbeta för att också ta sig från sina studier in i arbetslivet till exempel. Eller för all del om man nu är i arbetslivet byta till byta sig vidare i arbetslivet. Så de tre delarna ingår i de här ung-säkeventen. Det ni har kommit till idag är ett sådant event som vi kallar för samtal med och som vi genomför från folk och i samarbete med Försvarshögskolans studentkår. Upplägget brukar vara att vi har bjudit in en väldigt intressant gäst, så även idag, för att under 30 minuter samtala med den här gästen på på något vis för att handla, få samtalet att handla om fred, frihet och demokrati utifrån vår gästs perspektiv. Så jag önskar er varmt välkomna hit och med det så vänder jag mig till dagens gäst, Anders Thornberg som är säkerhetspolischef. Som alltså har som högsta chef i den myndigheten som, som arbetar för att säkra- oss som samhälle och våra demokratiska värderingar och som ska skydda oss mot terrorism, som ska skydda oss emot våldsbejakande extremism och som dessutom arbetar med frågor som berör kontraspionage och andra länders försök till att på olika sätt skaffa sig information eller bedriva underrättelsetjänst i vårt land. Så med den korta introduktionen, varmt välkommen Anders, jätteroligt att du ville komma hit. Jag tänkte att det här samtalet idag skulle liksom kretsa kring de tre stora delarna såklart i, i, i er verksamhet. Och jag fick som feedback när vi skickade ut en inbjudan att jag tror inte att det var någon som skrev att jag tror inte att ni kommer hinna med alla de här tre stora delarna. Och det kan mycket väl vara så, men jag tycker ändå att när vi ändå har det här så skulle vi vilja höra och samtalet igen med dig lite övergripande men sen också kunna göra lite nedslag i de här tre olika delarna. Vi får se. Ja, precis. Vi får se hur det går. Och sen sen när vi har pratat en stund så tänkte jag att jag lyfter upp för möjligheten för er här inne att ställa frågor. Och sen vet jag också att vi, vi har fått in frågor från nätet. Så man har skickat in mejl innan och vi kanske också fångar upp någon fråga från Twitter. Och om man vill vara med i samtalet på Twitter så använder man taggen Fofsem eller Ungsäk. Så kommer man med i det här flödet. Så jag tänkte vi skulle börja i det här som, som jag tror är... Det som jag vet är någonting som diskuteras väldigt mycket och det är de här framförallt unga männen som beger sig från Sverige till kriget i Syrien för att delta i terroristernas kamp där nere inom ramen för IS bland annat. Jag vet att ni jobbar mycket med det. Hur, hur arbetar ni? Jag tänker om vi börjar i Sverige. Eh, vad, vad har ni för metoder för att ta reda på vilka personer det här är? Det är viktigt för oss att få reda på vilka det är som i, i förlängning kan utgöra ett, ett hot mot mot Sverige och den svenska demokratin och som kanske kan göra sig skyldig till det värsta brottet. Att, att, att begå ett terrorattentat eller spränga sig i luften eller skada andra människor. Eh, vi är en polismyndighet och som du inledes så är vi också en, en, en säkerhetstjänst tjänst. Vår uppgift är framförallt att förhindra att det sker och upptäcka det innan det sker och det kan ju vara en, en viss problematik med att man är en polismyndighet då, å ena sidan och andra sidan så kan man förhindra det innan. Och någonting uppstår ju som en idé från början. Och en idé är ju inte olagligt att ha i Sverige. Det finns ju samhället där det är förbjudet att ha idéer eller säga vad man vill. Och gud och, och är det ju inte så i Sverige utan vi måste komma in någonstans från att den här första idén uppstår till att man är beredd att begå ett terrorattentat. Och innan helst innan man går in i den brottsliga delen. Så vi sysslar helt enkelt med underrättelseverksamhet på säkerhetspolisen. Vi försöker kartlägga vilka det kan vara och försöka hitta dem och med alla till stående lagliga medel då förhindra att det värsta brottet sker. Och det allra bästa för oss är om vi kan hitta de här individerna när de är precis i början av en, av en sån tanke och kanske prata med dem och få dem att avbryta det de ska göra. Men vi är också beredda att gå hela vägen naturligtvis och sätta in en, en polisiär för Men det är problem naturligtvis att hitta alla de här så vi är beroende av tips, vi är beroende av underrättelseinformation. Men finns det något. Liksom, kan man säga någonting generellt om, om de personerna som väljer att lämna Sverige för, för Syrien och delta i Krig? Det är unga svenska män, framför allt. Det är, de är mellan de kan vara från 15 till 30 år de flesta om man ska generalisera lite. En del kommer från med en besvärlig bakgrund. Det kan vara första andra generationens invandrare. Det kan också vara svenska som har kommenterat. De, en del har haft en tas i barndomen, utanförskap, har inte kommit in i samhället, fått en utbildning och så vidare. Det finns de som också åker av ideologiska skäl. Och det som är symptomatiskt nu när det ökar det här det är ju att det finns ju folk som rekryterar och vävar personer och lurar, enligt vår mening, att lura personer att åka iväg och begå de värsta brotten. Det är alltid en stor tragedi bakom det här, dels för den enskilda individen men för anhöriga, släktingar och för andra som blir drabbade av den här brottsligheten. Men hur arbetar ni med dem som värvar? Jag tänker om det är liksom. Om, man ser, om jag tolkar det rätt att man ser en ökning med antalet som åker. Mm. Och ni kan identifiera ett antal kanske individer som, som är de som rekryterar. Hur mm. arbetar ni med att få tag i dem då? Är det först när de begår en brottslig handling som ni kan agera? Eller? Det, finns en, det finns en lag som heter rekryteringslag. Det är förbjudet att anmoda, rekrytera eller utbilda personer att begå terrorattentat. Det är otroligt svårt att bevisa. Och ofta så är det nästan alltid är det för sent för oss att upptäcka det innan en person har rest iväg. Men vi har, en, vi har en uppfattning, vi har en bra bild av hur många som har åkt i iväg. Vi vet inte alla naturligtvis, men vi har en väldigt god uppfattning. Vi har bekräftade siffror, så har vi obekräftade och så finns det ett mörkertal. Eh, och vi jobbar ju med att försöka hitta rekryterarna också. Men, men det är svårt, för det, är, det här är en dold verksamhet som man, som man gör. och det, ska, det är väldigt hårda beviskrav och det ska det vara också. Eh, det, finns, det finns ett antal personer som väver En del som värvar väver på nätet via sociala medier. Det är de som är där nere som väver Andra kommer dit. En del blir automatiskt värvade på nätet då. en Andra blir värvade i ljusskygg verksamhet som, som kan förekomma på olika, på olika ställen runt om i Sverige. Vi ser det i hela landet, men det är, det är absolut inget det vill jag understryka redan nu. Det har ingenting med religion eller någon trosutövning eller någonting att göra utan det är ju individer som är beredda att, att begå ett brott som, som lurar personer, sökande personer att göra det här. Men de, de, de då som lurar, hur, hur arbetar säkerhetspolisen med andra delar av samhället? Såklart liksom den ordinarie polisverksamheten mm. också, men det måste ju finnas eh, socialtjänst, barnomsorg, mm. skola. Mm. Hur arbetar man där? Eller har säkerhetspolisen ett ansvar där? Eller är man Ja, det, rent... no, det, det, ja, det, nej, det har vi egentligen inte. Men om inte, inte kedjan hänger ihop så fungerar det inte. Jag har varit lite frustrerad, det kanske har märkts i media på senaste tid. Jag har sagt någon gång att det känns som att vi får se på stå helt ensamma och skrika rätt ut i natten och vi ser hur, hur det blir fler och fler som blir rekryterade och vi får jobba mer intensivt på säkerhetspolisen. Vi måste ju avbryta roten till det onda. Vi måste ju hitta och, och det bästa är om samhället kan ta hand om de unga, um, unga svenska männen som det rör sig om och hjälpa dem att, att, att komma på andra tankar. Jag är väldigt glad om att regeringen har inrättat en ny nationell samordnare för för våldsbejakande extremism, Mona Salin som vi har samarbetat med. Just nu medan vi sitter här idag så har de varit i Göteborg och haft ett stort möte med skola, socialtjänst, eh, närpolis och kommuner. Och de har varit i Stockholm och i Malmö innan de ska resa runt i landet och så småningom besöka de flesta kommunerna. Så att Vi har egentligen inte med den där första delen att göra. Vi är ju ingen åsiktspolis. Och de ska, samhället ska komma in innan man är, kommer nära att man begår terroristattentat. Jag måste ju understryka också att de om vi har sagt att det är ungefär 300 som har åkt ut så tror vi inte att det är 300 terrorister. Men, men det, är ju, det kan ju finnas en eller två eller flera av dem som är beredda att bli det och då måste vi hitta dem. Så vi vill över, Det räcker över vår kunskap till, till Mona Sahlin och till skolan, socialtjänst, närpoliser, kommuner, församlingar, idrottsrörelser, folk och försvar och alla mm. möjligheter så att det här budskapet sprids. Så att man börjar prata om det här så man uppmärksammar och kan ta hand om de individerna och hjälpa dem. Exit-verksamhet kan också vara mm. verksam. Det är inte vårt uppdrag, men vårt uppdrag måste vara att berätta vad som kan hända och hur man ska känna igen det här och symboler och annat. Mm. Jag tänker just innan man åker så tänker jag att det måste finnas en miljö där de här individerna finns. Och i den miljön så måste det finnas individer som väljer att inte åka men som ändå befinner sig i den här gråzonen. Mm. Mm. På vilket sätt är de också någonting som ni hanterar i, i det här? För jag tänker så här, var är hotet mot oss? Är det de som åker och kommer tillbaka som är det största hotet? Eller de som befinner sig i den här gråzonen? Det värsta är att det vet man inte, så vi måste hålla koll på alla som kan. Gråzonen är viktigt att man, att man identifierar. Vi pratar ju när någon ska resa. Om vi, vet, om vi skulle få reda på en, en, en ung man idag som ska resa. Och vi får reda på att han, han kanske är beredd att, att delta i Isils e kamp. Eller ansluta sig till Al-Qaida liknande grupper. Så, så följer vi den här individen. Och skulle han då åka ut till alla andra idag och åka. Så är vi där förmodligen och vinkar av. Om vi inte har pratat tidigare. Försöker tala om att vi vet vad du ska göra. Gör inte det för din egen skull. Vi pratar med anhöriga. Vi kanske har pratat med de här kamraterna som finns i kretsen. Runt omkring. En del skrattar lite åt, kanske åt, att vi har något som vi kallar för frivilliga samtal. Men det är faktiskt väldigt verksamt. Andra, andra sidan av myntet är att, att det är olagligt att åka. Det kan också vara för, verkningsfullt för en del. Men de som verkligen vill åka, åker ju ändå i ett öppet demokratiskt samhälle. Så att man måste ha olika metoder. Men då är vi där. talar om att vi finns. Och de vi är mest oroliga för det är de som kommer hem. Som har lärt sig att hantera sprängmedel. De som har lärt sig att... Hantera vapen. De som har varit med kanske och sett halssugningar, varit med och, och, och utfört sprängattentat eller brottslig verksamhet också. Det vet vi inte om de kommer tillbaka. De kommer tillbaka med en förmåga. Sen om de har avsikt, det är, det är ju nästa fråga då. Hur bra koll har ni på, dem som, på vad som händer där nere i konflikten? Mm. Följer ni konflikten på individnivå? Vi försöker göra det, men vi är en säkerhetstjänst om polismyndighet och en, säkerhetstjänst, en känneteckning som man arbetar inne med rikets inre säkerhet. Men vi har väldigt goda kamrater som jobbar på militära underrätts- och säkerhetsstjänsten, MUST. Och vi, har, vi har bra samarbete med Försvarels vi har bra samarbete med vårt utrikesdepartement, vi har bra samarbete med utländska underrätts- och säkerhetsstjänster. Så vi ser till att vi får så mycket information som möjligt. Vi måste Följa de ser när de åker ut. Vi måste försöka följa dem i utlandet för att veta när de kommer hem. Och Vi kan ju också se hur de söker rekrytera bland eller hur de på olika sätt kontaktar individer i Sverige. Och När de kommer hem så, så gäller det att vara extra vaksamma och se om det finns någon som kanske har både avsikt och förmåga. Och då måste vi göra någonting åt det. Mm. Vi fick en, en fråga. Jag tänkte att det kan pa passa in här just när du säger att det ska finnas avsikt och förmåga. Mm. Uh, jag tänker, för det, frågeställaren har ställt en fråga om hur ser man på det här med risk? Hur, hur definierar man risk och sannolikhet att det ska kunna inträffa? Är det, är det liksom från fall till fall i ert fall? Eller har man någon sorts modell man arbetar ut? Ja, dels har vi en, en strategisk hotbild som vi tar fram. Ja, och det är nytt sedan ett, ett antalet tals år tillbaka. Säkerhetspolisen, måste och FAA jobbat tillsammans med, vår, med landets samlade underrättelseverksamhet för att göra en strategisk bedömning av hur hotbilden är. Jag har precis eh, fastslagit nu hur hotbilden ser ut. Vi har gjort vår helhållsbedömning. Vi har haft en dagning idag på Säkerhetspolisen. Vi har ett förhöjt, fortsatt förhöjt hot i Sverige så, vi, vi använder en femgradig skala, det är kanske inte så intressant egentligen, men vi ligger på en, på en stark trea där. En, är det en femma så är det ju, du vet man att det ska ske ett terrorattentat. Är det fyra så är det, är det ganska sannolikt att, att, att det kan ske någonting. Så att vi har ju dels en strategisk hotbildsbedömning, men sen när det gäller risker så tittar vi på varje individ. Vi gör både hot och riskbedömningar. Vi, vi bedömer hot och bedöma sårbarheter på säkerhetspolisen i våra affärsidé. Och Sen så ska vi reducera hot och reducera sårbarheter. Ibland när vi vet vem det är, då kan vi reducera hot för då kan vi gå på den enskilda individen. Men om vi vet ett mål som terror ha, till exempel, och vi inte vet hur man ska begå det, då får man ställa sig vid målet och reducera sårbarheten och bygga upp stängsel och, och skydd på olika sätt. Va? Så vi arbetar med alla tillbudstående medel där. Men den här femgradiga skalan. Vad ska jag som medborgare ta med mig från den? Ska, jag tänker, nu säger du en stark trea. Ska jag påverka det mig någonting? Nej, det gör det inte. Det tycker inte jag att det ska göra. Det är vårt uppgift på säkerhetspolisen att ha kontroll. Vi har bra kontroll. Jag kan inte garantera att det inte sker någonting. Men vi har ganska bra kontroll på alla de här individerna som reser. Vi måste ändå kommunicera på något sätt. Lite av på gott och ont är det att ha de här siffrorbenämningarna. I andra länder har man olika färger och man är ännu mer precis. Och en vanlig medborgare i Sverige ska inte behöva tänka på det. Om vi skulle se att det skulle riktas ett hot mot en speciell individ, organisation eller en del eller en stad eller någonting så kommer vi att ingripa och tala om det i så fall. Vi har modeller också inom polis och med våra samarbetande myndigheter att vad man ska göra när hotbildsnivåerna höjs. Men vi måste ändå tala om att det är ett problem och innan när vi inte gör det, som vi inte alltid har gjort, vi har varit väldigt hemliga på säkerhetspolisen. men Jag har varit med nu i lördagsintervjun på Ekot, jag har varit med på Agenda gett ett massa olika intervjuer. Jag ska vara med på Folk och svar uppe i, i, i Sälen. Mm. När vi talar om sådana saker, då får vi mer tips. Och, och om, om, om vi talar om att vi vet att det här pågår, och vi har kontroll. Det handlar för oss också om att bygga upp ett förtroende, att vi, en, att vi är en kompetent säkerhetstjänst som kan ta hand om hotet. Så att du och jag kan gå trygga på gatorna. Men också att om du skulle få någon information eller någon annan som hör eller lyssnar på det här känner det naturligt att vända sig till oss för att dela med sig av tipsen. Vi är helt beroende av, av, av informationer. Det får vi ganska bra. vanliga polisen så väljer in anmälningar varje dag på brott som redan har begåtts. Och jag pratar om att vi måste förhindra brottet innan det begås. Så när vi kommer till jobbet så ligger det inte så här mycket tips utan mm. vi måste med olika sätt bedriva underrättelseverksamhet så vi får in tillräcklig information. Men den skattningen den skattningen ni gör, påverkar den då eran, så era resurser eller påverkar den era... Mm. Vad, vad får det för konsekvenser i era led att man Nej, höjer det eller Det påverkar sänker? våra resurser, för vi måste ha en uppfattning om hotbilen. Vi har ett förhöjt hot... Eh. Det är, allvarligt, det är ett allvarligt hot mot Sverige, men vi har, vi har bra med resurser. Men nu börjar vi få ta resurser från andra delar av vår verksamhet för att föra över det. Så på sikt, om det ska fortsätta på det här sättet, så, det ökar hela tiden. De senaste två veckorna så har det ökat med 10 bekräftade resenärer. Vi är uppe i 110 bekräftade nu. Vi var 100 när jag var med i, i lördagsintervjun. Så att, vi använder det som ett instrument för att, att fördela resurser. Och sen så använder vi det som ett instrument också för, förmodligen för att ha en dialog sen med, med våra uppdragsgivare. Hur mycket är det är rimligt att man ska lägga. Men vi behöver ju också ha hjälp. Vi kan inte göra det här ensamma, eh, absolut inte. Utan vi, vi har hjälp av en rad myndigheter och, och personer och organisationer. Och när vi talar om hur, hur det ligger till så får vi mer hjälp också. Det blir lättare att prata om de här sakerna och prioritera eh, det här jobbet. Mm. För det är som det jag tänker som du säger att, att och jag har hört dig säga det tidigare också att en, en, en stämpel på att ni har lyckats säga att ingenting har hänt. Mm. Och där kan det också vara svårt att mm. liksom, visa vad man de facto mm. gör. Men det har ju diskuterats kring att, att man har man har gjort två stycken man har ingripit i två specifika fall. Mm. Och så kommer det, det naturliga svaret från säkerhetstjänsten att man kan inte kommentera Nej. det i detalj. Men jag tycker ändå att det är intressant att veta i relation till... Eh, kan man säga någonting om vilken, vilken typ av liksom ex, extremism det handlar om? Är det en hemvändande problematik eller har det varit en höger-vänster diskussion eller en ensam-galning? Det kan i princip vara som, var, vilken som av de här våldsbejakande extremismerna men de två fallen som vi har pratat om det har varit våldsbejakande islamism har ingen koppling till resenärer. Så det är ju nästa del av problematiken då och det är ju att att det kan ju ske från andra håll än resenärerna också. Nu tittar mm. vi väldigt mycket på resenärerna. Så vi måste också titta på ensamvargarna. Vi har en speciell grupp och på CEPO som jobbar med det. Mm. Vi har lärt mycket av Norge. Där var det en höger extremism som gick som, som ett attentat. Och det är ju terrorattentat det också. Så det spelar ingen roll vem som begår det. Mm. Det skulle kunna ske attentat från olika håll i, i, i Sverige. Så vi, vi, är beredda, vi är beredda på det också. Men det som kanske det svåraste att upptäcka Det är ju en ensamvarig som ligger under radan. Det är oerhört svårt i ett öppet demokratiskt samhälle att ha sådana kontrollmetoder och sådana metoder för en säkerhetstjänst så att man kan övervaka allt och alla. Mm. Skulle någon hemvändare komma på det så tror vi, jag kan inte garantera det, men vi jobbar väldigt hårt och har bra kontroll. Då tror jag att vi skulle upptäcka det i dess linda och kanske kunna avbryta det. Men, men någon som ligger under radan är betydligt svårare. Vi, vi gör ett antal... Så vi inte säga ingripande, men vi vidtagit ett antal åtgärder för att kont kontrollera individer som är ensamvare som skulle kunna vara potentiella. Mm. Man kan prata med folk, man kan bilda sig uppfattningar, man kan ha förundersökningar och allting. Och det, det, är, det är ganska besvärligt arbete. Men vi har lärt oss mycket och vi jobbar ihop med polisen på det. Så vi utvecklar vår kunskap hela tiden. Mm. Men det är ett svårt arbete. Mm. För jag tänker att... Äh mycket av den, den offentliga debatten styrs ju liksom på något sätt eller åtminstone så så märker man ju att, att det också påverkas av trenderna i samhället och just nu så är det ju en ett stort fokus på eh, på Syrien och konflikten där eh, och, och de här uh, unga männen som åker dit. Där, där, där finns det en så so stammesdebatt. Du säger själv att du är ute i flera olika sammanhang och mm. pratar om just det. Mm. Eh, men under valrörelsen så hamnar vi in i situationer där vi istället handlar om en, en höger-vänster-konflikt mm. med, med Kärrtorp här i Stockholm till exempel mm. och, och, och nazistiska mm. eh, grupperingar som, som jag som jag som... 30-ish. Jag mm. upplever inte att jag har sett den här typen av extremism i, i Sverige som jag har sett under det här senaste året. Du är inte tillräckligt gammal då för att om man går tillbaka till 15 år så var det väldigt på var det en väldigt mobilisering. Då jobbade vi väldigt intensivt på säkerhetsprisen. På 90-talet jobbade vi väldigt mycket med det. Men vi ser ju av erfarenhet när det är val, och nu ska vi inte i extra val så jag lovade att vi har redan börjat ladda när gäller, Och vi har koll på grejerna samtidigt också. Det är bara det att vi pratar inte lika mycket om det kanske. Men det ligger lite i sakens natur också, men, men när det gäller höger- och vänsterextremism så har vi koll på det också, och vi, vi driver underrättelseverksamhet Och det kanske är ett, ett terrorattentat, eller det kanske ske att man använder våld eller hot om våld från de sidorna också. Men vi ser inte riktigt samma avsikt och förmåga. Just nu är det eh, extremistiskt islamist som ökar så mycket, där det är så många som skaffar sig den här förmågan och det oroar ju mig och, och, och alla säkert det i, i världen. Men det skulle lika gärna kunna vara någon från höger eller extrema som, som vill använda, är beredd att ha avsikt och förmåga att använda våld eller hot om våld. Så vi har ögonen öppna 360 grader för vi måste titta på åt alla håll. Och det, det kan ju vara i princip en, någon helt ensam person också som inte är med i någon organisation överhuvudtaget som av olika anledningar bestämmer sig för att göra någonting. Vill du säga någonting om de här uh, olika verktygen som man har i, i sin verktygslåda? Eh, du, du har nämnt försvarets radianstalt som så mm. en sån möjlighet, mm. men, men kan du säga någonting mer mm. om... om vi har ganska bra med verktyg men vi håller på att diskutera nu med, med vår uppdragsgivare regeringen som håller på att titta på en del nya verktyg också. Det behövs hela tiden. Jag är alltid noga med att säga att vi ska tala om vad vi behöver och vi ska tala om vad vi skulle kunna tänka oss och vad vi vill ha men det är aldrig vi som ska bestämma. Det, skulle det vara. Jag skulle inte vilja leva i ett land där chefen för säkerhetstjänsten fick bestämma vilka verktyg han skulle ha. Det skulle bli ganska obehagligt tror jag, om man ska vara helt säker. Utan Det är en balans där med demokrati och integritet och det tycker jag att våra politiker ska sköta. Men vi talar om hur vi ser på situationen, vi levererar hotbild och vi levererar underlag när man ska ta, ta beslut i, när det vilka verktyg vi ska ha. Men på under, underrättsstadiet så har vi, vi har öppna källor, vi, vi kan titta på internet som alla andra, gå och titta på chattar och sånt till en viss gräns. Vi får inte använda brotts- eller bevisprovokationer, men vi har Försvarets som spanar utomlands för oss och ser väldigt viktiga, vi, vi är helt beroende av, av Försvarets för att lyckas. Det var för oss katastrof när vi inte hade det under, under en tid när, när, man, när man tog det beslutet i riksdagen. Vi var halvblinda kan man säga då. De är oerhört viktiga för att peka in vad vi har. Vi har den militära underrätts- och säkerstjänsten som kan jobba utomlands och, och hämta in underrättelser. Vi har utländska underrätts- och säkerstjänster. Men vi har också ett verktyg som heter preventiva tvångsmedel som innebär att vi har inte tillräckligt starkt brotts, brottsmittanke, men vi, vi har kommit på någon gruppering eller ett antal individer som, som, som börjar närma sig den här delen. Då kan vi gå till åklagare domstol och få tillstånd att, att bedriva en viss, vissa tvångsmäler, telefonanlysning, hämta in datalagrade uppgifter och vem som har varit i kontakt med vem. Vi har också möjlighet att, att, att uh, använda något som heter inhämtningslagen. Att bakåt i tiden hämta in uppgifter, vem som har kontakt med vilka. Det är det här som har varit så omdebatterat med datalagringen. Med att vi, man ska äh, lagra alla data i sex månader. Det, det drabbar ju aldrig någon oskyldig. Utan det, det ju män när vi hämtar in det så är det ju människor som vi misstänker för allvarligt allvarlig och Då kan man tillbaka bakåt se vem som har kont haft kontakt med vem. Så vi har gått om verktyg. Den riktigt starka verktygslådan får vi när det blir en förundersökning. För då mm. då, då, går vi, då är Den åklagaren som leder förundersökningen då får vi tillgång till tvångsmedel, byggning. Eh, vi kan använda olika polisiära metoder och, och då, då, då, blir det, då blir det väldigt starkt. Men då är man väldigt nära brottet och helst vill vi inte komma till det. Men vi kan naturligtvis ta hand om det, om det skulle inträffa. Så att vi har en ganska bra verktygslåda. Det man diskuterar nu det är, ska det bli förbjudet att resa? Ska det bli förbjudet att kriga? Det är inte förbjudet idag att låta sig utbildas eller tränas. Däremot så är det, som jag sa i rekryteringslagen så är det förbjudet att anmoda, utbilda eller rekrytera. Men man kanske ska förbjuda det också. Mm. I vissa länder så är det förbjudet att vara med i vissa organisationer. Vi har inte haft det i Sverige. Vi tittar på den enskilda individen och brottet. Och sen, sen äh, i andra länder har man också väldigt långtgående. Man drar in pass och vi kallar det för administrativa åtgärder i Sverige. Man kan dra in pass, uppehållstillstånd och lite sådana saker. Äh, och det är... För våra politiker att vi ska ha för instrument. Mm. Har man för mycket lagar och för starka lagar när det gäller att det ska vara förbjudet att resa så kan det bli kontraproduktivt. För vi får inte använda till exempel får försvarsradionstalten om vi har en förundersökning. Mm. Och då får man ju göra avvägningar. Där. Mm. Om jag lyssnar på dig och om jag förstår dig rätt så säger du å ena sidan vi har resurserna som krävs. Mm. Eh, vi har verktygen som krävs. Mm. Man kan justera viss lagstiftning och ge vissa möjligheter. Mm. Men å andra sidan har vi också ett höjt säkerhetsläge mm. med ett ökat hot. Och vi har ett samhälle där, där, där många, tror jag i alla fall, upplever en, en högre grad av osäkerhet. Mm. Eh, vilka garantier kan man ge och, och liksom vilken, vilket förtroende ska vi ha för, för säkerhetspolisen– jag tycker att man ska ha ett förtroende, men jag, jag har sagt, jag säger ju alltid, vi kan aldrig garantera att det inte händer någonting. Det kan man inte göra i en totalitär stat heller, när man har total övervakning dygnet runt på allt och alla. Men i Sverige, det finns ju fördelar med demokrati. Man har, man har den starka, repressiva myndigheten som en polismyndighet är, så har man personlig integritet. Och Då har ju våra politiker avgjort vad man ska ha eller inte ha för någonting. Samtidigt så har vi stått förtroende på säkerhetspolisen. Det har man inte i länder där man har väldigt stack, väldigt alldeles för mycket lagstiftning. Utan Det innebär att har vi stått förtroende så vänder människor till oss och berättar om sådana saker. Vi får massor med tips om både olaglig underrättsverksamhet, om misstänkt terrorverksamhet, extremism av olika slag som, som använder våld eller hot om våld. Så att vi har ett bra förhållande. Vi har, jag tror, jag tror, och vi har gjort mätningar att svenska folket har stått förtroende för oss och det är helt avgörande. Så att, jag tror att Sverige är en bra modell. Vi, behöver, vi måste fortsätta diskutera med, med våra uppdragsgivare vilka mer instrument vi behöver. Men, och vi gör vårt bästa vända dag. Vi jobbar stenhårt. Vi har otroligt duktiga medarbetare. Vi har bra koll. Men jag kan inte garantera att det inte händer någonting för det kan flyga något under radars. Men är vi, är vi som samhälle säkrare idag än vad vi har varit tidigare? Eller är vi, lever vi i ett mer osäkert samhälle? I olika tider så finns det olika grad av, av osäkerhet. Man får ju sätta allting i relation. Det är ju ganska farligt att gå ut i trafiken också här i Stockholm. Det är väl kanske den största sannolikheten att du eller jag skulle bli skadade. Flyga är ju mindre risk, men att man skulle bli för terrorattentat är ju ganska, väldigt, väldigt liten risk. Men bara att den finns där, det är ju oacceptabelt. Så vi måste jobba för att bekämpa det, precis som vi ska få ner Eh, dödstalen i trafiken. Man får sätta allting i en relation. Eh, vi, vi har bra koll på säkerhetspolisen och gör vårt bästa. Vi kan inte garantera det. Vi kan inte, man kan inte garantera att det inte händer något ute i trafiken heller. Det är de riskerna man får ta i ett, i ett, ett, ett, ett modernt samhälle. Mm. Jag tänkte vi för nu lämnar extremismen och terrorismen och sen så glider det in lite grann på det här om, om kontra Eh, spionage mm. och spionage överhuvudtaget. Det är, det är också det är spännande är Väldigt spännande. Det kan lite hemligt också. Ja, verkligen. Ja. Nej, men det är, ju, det är ju onekligen så att att återigen så, så, så, så må det vara så att, att jag levde i en särskilt skyddad verksamhet men men spionage och och den typen av verksamhet har ju i min uppväxt varit något som snarare har liksom varit så James Bond i filmens värld. Mm. Och ärligt talat så har ju ubåtsverksamhet i Stockholms skärgård också känts som något mm. som har hänt förut, för länge sedan. Mm. Och nu så visar det sig att det, det, det är både och. Mm. Det pågår fortfarande mm. i någon omfattning. Hur omfattande är spionaget riktat mot Sverige? Det har alltid, så länge det har funnits stater eller olika intresse som står mot varandra så har det alltid funnits, så kommer alltid finnas spionag. så gäller det att skydda sig det, men, eh, Sverige spionerar också eh, och alla länder måste göra det för att, för att, för att skydda sig själva. Och för kanske. Sen finns det de länderna som gör det, eh, bryter mot lagar och, och är här i Sverige. Min uppgift på säkerhetstjänsten är att se till att, att, att, man, att de svenska lagarna följs. Så att om man är här i landet eller riktar sig mot Sverige eller svenska intressen av, av särskild vikt så ska vi se till att, att avbryta det och det är ett omfattande spionage som pågår. Det finns 15 länder ungefär som har underrättelseofficerare placerade i, i, i Sverige. Och de så, det är precis som terrorister, jag tror inte att alla är spioner. För en underrättelseofficer kan ju lösa sin uppgift på olika sätt. De får ett uppgift hemifrån, ta reda på det och det i, i, där du är och rapporterar det hem så vi får ett bra beslutsunderlag. Och Sverige är ett av de mest öppna länderna i världen. Ibland brukar man säga att 90 av allting är öppet i Sverige och 10 är hemligt. Och en normal eh, europeisk stat så kanske det är 80 som är... Öppet och 20 som är hemligt. Det finns det länder där 90 procent är hemligt och 10 procent är öppet. Men, så det är en ganska bra omständigheter för en underrättelse som ser och jobba i Sverige. De tror nästan inte sina ögon ibland hur mycket information man kan sammanställa. Och det tycker jag är en styrka att man kan göra det också. Men man måste skydda det som är mest skyddsvärt. Och, och skillnaden på en diplomat, som vi har ju diplomat, svenska diplomater som är utomlands också och hämtar in beslutsunderlag till, till våra beslutsfattare i, i Sverige. Skillnaden på en diplomat och en underrättelseofficer är att underrättsofficeran stannar ju inte när det blir olagligt. Utan de, de går över det för att nå, nå sina mål då. Och några av de här länderna som finns i Sverige, många av dem samarbetar med oss. Så vi har ett öppet samarbete men, men några av dem gör inte det. Och de har då underrättsofficerar här på cover-positioner, på teckbefattningar som som gör att de, att de uppträder som någonting och är någonting helt annat. Och där är det olika länder då. Sen måste man hela tiden titta 360 grader här också. Man får inte vara naiv och tro att det bara är de traditionella länderna. Utan egentligen brukar man säga, nu är jag lite elak men jag brukar säga att det finns inga riktiga vänner. Det finns bara intressen i världen och man, man, man får tänka på sig själv och sitt, sitt eget land. Då. Men det pågår hela tiden olagligt och då är det inte spinner egentligen, men laglig underrättsinhämtning och spinner pågår hela tiden. Och vår uppgift är att avbryta det. Och vad är det, man, vad är det, man, vad är det för information man är ute efter? Ja, när jag började på Säpo, det är länge sedan 1986, då, då spanade jag på underrätselofficerat som fanns i Stockholm. Då var det mycket försvarsinformation under kalla kriget. Och det är fortfarande intressant med försvarsinformation. Särskilt när det är lite osäkra tider och man, man är intresserad av hur mycket ska Sverige försvara sig, vilka vapensystem ska man ha och så vidare. Men politik står väldigt högt på listan och mm. EU, vad, vad kommer EU vi ta för åtgärder, vad, vad är EU för, för uh, saker på sin agenda, teknik och vetenskap, också och det tycker jag bara bra vi är ett land som är generösa och tar emot människor som, som riskerar sitt liv i andra länder när de kommer hit. Så sluta inte den här förföljelsen för en del eh, eh, diktaturer. De har sina långa armar in i Sverige också fortsätter förfölja individer som kommer hit. Och det är också en uppgift för oss att, att, att förhindra det. Mm. Kan man säga att det inte bara är de som man kan tänka sig som spionerar? Men, men vilka är det man kan tänka sig? Ja, vi brukar färsa av ingenting, men jag, här återigen så tror jag på öppenheten. så Jag har ju gått ut och sagt så det, för nu, de senaste åren kan jag säga det igen då, att det, det, de som vi är mest bekymrade för när, närvarande det är Ryssland, och Kina och, och Iran. Det kan även vara andra länder och det vill jag inte äh, gå in mer på. Men, men äh, det är de länderna som fortsätter spionera mest intensivt och det är de som, som vi jobbar och lägger mest resurser på. Det fanns väl en diskussion om uh, rysk kartläggning med kartor och uh, att man skaffade sin information på mm. det sättet. Mm. Är det, är det en typ utav, Kan man tänka sig att det är en typ oh, av sånt? Det är ganska är enkelt. En, på ett sätt så tycker jag det är att det är, det är en ganska enkelt sätt. Det kan man ju köpa kartor, vad som helst, och skaffa Google någonting. Men det som du refererar till det var... Vi hade en presskonferens för några år sedan när vi berättade att det, att det pågick som vi kallade för krigsplanläggning fortfarande i Sverige. Och då, då refererade vi till att den ryska militära underrättelsetjänsten GRU, de har ett antal personer här som som de inte har deklarerat, som finns här. Som är intresserade av försvarshemlighet, är intresserade av att värva folk som jobbar med, i försvaret eller med försvarshemligheter, försvarsindustri. Men att, att man också rent praktiskt tar reda på hur, hur ser bärigheten ut på olika broar och. För djup det hamnar och, och köper in karter som man kanske ska använda. Vi tror ju inte på SEPO att, att något land ska anfalla oss idag eller imorgon heller. Men, men vi, vi märker ju ändå att det finns länder som om de skulle behöva, om det värsta skulle inträffa, så pågår det förberedelser för att på ett bra, för, för deras sätt, bra sätt kunna anfalla Sverige. Man ska ha och man ska ha en uppfattning om vad man kan ta sig fram och inte ta sig fram. Och, det kan man ju. Man kan ju bli lite förvånad. Jag är inte förvånad, men jag tror att allmänheten är förvånad över att det pågår 2014. Men det gör det varje mm. dag. Mm. Jag, jag tror att jag ska släppa upp lite för, för er att ställa era frågor om det så att jag har dykt upp några. Vi har en här. Varsågod. Jag följer på det här kring industrispionage. Som ju... Under samvetet kan jag inte få framåt. Det är EU, NATO, CTG och de här förkopplingarna. Står ju ganska mycket still mm. uh, och jag tror att det var Belgiens säkerhetschef som sa att i industrispionage finns bara fiender. Mm. Um, här, här finns också ett del vad ansvar mellan Säpo och mellan de en, enskilda företagen. Mm. Och, och, och polisen också. Ja precis mm. och, och jag menar, allt ligger upprätt idag men allt finns digitalt som du säger. Mm. Är mm. Vilket ansvar har Säpo och vilket ansvar den det är lite svårt att förklara, men, men vi CEPO har ett, ett, ett ansvar om främmande makt använder sina underrättsresurser. Så det finns ett brott som heter företagsspionage. Normalt sett är det polisen som utreder det. Och den lagstiftningen har blivit skärpt lite på senaste tiden också. Men om det är främmande makt som använder resurser som kan skada Sverige då, då är det för säkerhetspolisen. Och det är svårt att förklara, men jag kan ändå så här. Jag säga. Och det stämmer inte riktigt nu i globaliseringen men att, nu hittar jag bara på det här inget, det här inget, jag säger inte att de här länderna spionerar men så att Toyota skulle spionera på Volvo nu är ju Toyota japanskt och Volvo är ju faktiskt kinesiskt nu det var ju svenskt men det byggs ju i Sverige i, i Tyskland då är det ingenting för säkerhetspolisen, då, då möjligtvis att det skulle vara någonting om man gjorde olaglighet i Sverige för polisen eller för det företaget. Men om japanska statens underrättsorgan skulle hjälpa Toyota att, att spionera på Volvo och det skulle skada Sverige ekonomiskt eller någonting, då, då, då kan säkerhetspolisen gå in. Det är naturligtvis svårt att, att bevisa, men vi har haft några fall på 90-talet när man spionerade på Ericsson till exempel, där, där, där säkerhetspolisen var inblandade. Det är svårt att upptäcka det här. Det bästa som vi tycker är att, att man ska ta reda på vad som är mest skyddsvärt. Vi, det finns en tendens att alla ska skydda allting och det kan man inte göra. I det här, i det här samhället där det är så lätt att hacka sig in eller man måste, man måste ju vara offentlig. Man måste ju visa vad man har för att man ska sälja också. Utan mitt råd till alla är att identifiera det som är det absolut mest väsentliga, det som är mest skyddsvärt i ditt företag eller din myndighet. och så Lägg allt krut på att skydda, skydda det och strunta i det som inte är lika viktigt runt omkring. Och då, då har man en stor chans att sårbarhetsreducera det enda man kan göra. men När det gäller så det kan det gälla också Sverige försöker sälja eh, JAS och annat. Och, och, och Då finns det konkurrenter i Europa. Och, och där, då är det inte lika intressant att samarbeta för olika länder för då står nationens intresse på spel och då varken företag eller, eller regeringen är lika intresserade av att samarbeta då utan då är det ju det egna landets intresse så då blir det lite tuffare med det där samarbetet. Vilket gör det svårare då att biva naturligtvis. Så det är, det är komplext men det är viktigt att vi jobbar med de frågorna också. Och även här vill vi förebygga i första hand. Ja, får jag följa upp? Jag får följa upp kort Jonathan. Ja, det här förebyggande då, säg att jag har ett företag som, som har en massa hemligheter, kan jag en dialog med sig? Ja, om, om det gäller rikets säkerhet så är du välkommen, och om det gäller dina egna hemligheter så får du gå till polisen, annars har vi göra för lite resurser för att hjälpa alla i Sverige. Mm. Det är inte, jag inte... Nej, <laughs> nej. Tack, <laughs> annars, vi har en fråga måste, där bak vi också. Vi har ju inte så här på ett antal säkerhetsproblem områden områdena problematiskt. Ja. Om du menar på kort eller lång sikt? Ja. På, på kort sikt så tror jag det terrorhotet. Det är det som vi prioriterar mest. Men vi har en annan sak som jag inte pratat om också. Vi skyddar den centrala statsledningen. Det också tar väldigt stora delar av våra resurser. Vi skyddar ju statschefen och, och hans familj. Vi skyddar regering och riksdag också. Och det, det är också ett hot att det ska hända någonting med våra, med våra företrädare, våra folkvalda sen är det På lång sikt så är det absolut ett spionage, man undergräver ett samhälle, man urholkar säkerheten i ett samhälle, det är svårt att veta vad som går ut. IT-hotet har jag inte hunnit komma in så mycket på, men nu, man kan stjäla otroligt mycket hemligheter utan att det syns. För när man hade papper så, ja man kanske kunde kopiera, men snodde man ett papper så såg så man att det var borta. Har man varit inne i ditt nätverk och, och tagit någonting så du kanske du vet inte om det, men man kan lida enorma skador. Så att, Mest prioriterat på Säkerhetspolisen är skyddan som håller statsledningen och, och, och förebyggande terrorattentat. Men som en god tvåa så kommer, så kommer kontraspinaget. Men det finns andra saker också. Det finns spridning av massförstörelsevapen som, som vi arbetar mycket med på Säkerhetspolisen också. Vi har en fantastisk avancerad teknisk industri i Sverige där man kan hämta mycket utrustning och material till att, som kan vara delar, dual ljusprodukter som kan vara delar i att framställa massförstörelsevapen. Det jobbar vi också med. Mm. Tack! Har vi någon avslutande fråga från er? Jag en fråga. Ja, varså. mm. Mm. Ja. varsågod! självmordstånd som skällde på Rådninggatan, hur förändrade er verksamhet? Vi visste ju att det kunde ske, men på något sätt så, så var det ju ett... Fastän vi visste det så och vi var beredda så blev vi ju överraskade av det. Det var en person som låg under radarn. Det var den där ensamvargen. En ung svensk man som från början kom från Irak som växte upp i, i Tranås och och jag hade en bra skolgång, flyttade till Lothorn, blev radikaliserade, kom tillbaka till Sverige vid ett tillfälle fem år senare och vilket terrorattentat. Och som tur var så var det ingen annan som, som, som blev skadad. Men framförallt förändrade vi, vi fick mer resurser efter det, vi fick en större vakenhet hos allmänheten. Så att det onda hade med sig något gott också. På något sätt så var det välkommen in för Sverige i den nationella hotbilden. Och vi har ju också haft ett hot mot oss för vi har haft internationella missioner och vi har haft rondellhunds och annat här, men, men det var ett uppvaknande för allt och alla och det var tufft. Och det kan hända igen, men vi gör vårt bästa för att vi inte ska göra det. Mm. Tack, jag tror vi ska kolla också om vi har någon fråga från Twitter. Johan sitter med det. Ja, eh, mannen frågar på Twitter. Ska vi känna oss säkra med tanke på de senaste tidens incidenter? Eh, till exempel då urbåtskärt, sovande, lysande etc. Jag tycker vi ska känna oss säkra i Sverige, men det är... Det är allvarliga hot och vi måste jobba med dem. Och, och nu, jag svarar inte bara när det gäller ubåtsoperationer eller annat. Jag svarar på det som jag nu har, har äm, pratat om: äh, olaglig underrättelseverksamhet, spioneri, terrorism. Man ska inte gå omkring och vara orolig, man behöver inte vara det. Men det är en allvarlig hotbild. Och har man anledning att vara orolig så kommer vi tala om det vid det tillfället man behöver vara det. Eller vi vi begivrar en del saker också som skulle kunna bli allvarliga, men vi jobbar väldigt tidigt. Vi tar ibland folk som vi tror ska begå ett terrorattentat för en annan enklare brottslighet om man begår en sån Och Vi visar flagg, vi går fram och talar om, vi vet vilka du är, vad du håller på med och försöker avbryta det innan det händer. Och det har väldigt bra effekt faktiskt. Så man behöver inte vara orolig. Än vaksam och rapportera om man ser någonting. Så. Ja. Jag vet att det finns äh, mängder av frågor. Jag tycker att det har varit ett jättespännande samtal. Och jag är väldigt glad att du tog dig tid att komma hit. Mm. Så från Folk och försvarsida, Försvarshögskolans studentkår. Stort, stort tack för det. Och stort tack till, till er som äh, kom hit också. Nu tänkte vi avrunda äh, eftermiddagskvällen här med att det finns lite kaffe i, i rummet intill. Äh, och äh, förhoppningsvis om din har några frågor till Anders här i efterhand. Så fånga upp honom också och ställ dem nu när, när han är här. Så stort tack Stort tack. tack.